Барбара якусь мить повагався, а потім витягнув з кишені фото. «Чи ви бачили цю жінку?» «Це вона», – кивнула голова на тоненькій шийці, – «Юстина Кастене. Але вони вчора виїхали, казали, що повертаються додому». Барбарі потемніло в очах, він силовано всміхнувся. «Ну гаразд, цього разу не вдалося». Бронтозавр також вишкірив зуби. «То я так розумію, вам апартаментів уже не треба?» «Чи, може, на вас ще якийсь пані чекає?» Барбара неприязно подивився на нього і вичав із жовчу. «Ви не пробували відтискатися від підлоги, коли у вас НАТО розпалиться внизу живота?» «Кажуть, дуже допомагає!» Барбара брів униз Андрівським узвозом у напрямку Бориспільського литовища. Дорогу несподівано заступив Дніпро. «Мудрий і вріноважений, він шепнув Остапові...» Розслабся, до Борисполя 30 кілометрів. Поруч спинився набряклий автобус і, заворушним нутром, викинув на вулицю юрбу пасажирів. Остап довірився йому і не помилився. Автобус смішно надуваючи щоки поповз під гору на Хрещатик. Барбара твердо знав, що ще сьогодні, хоч на Віслюку, хоч у крилатій ракеті, він подасться до Литви і у цьому його ніхто не стримає. Але ще він знав, що така поїздка не непідготована, може закінчитися трагічно. І було б зовсім тупо загинути від жала на кінці вже майже розмотаного клубочка, не переказавши нікому все, що він довідався. На Майдані Незалежності настав зайшов на головну пошту, купив пластикову телефонну картку. Марка Грабовського застав на роботі, Барбара лаконічно розповів йому про лист і про те, з ким була Юстина в Києві. Повісив трубку, не дослухавши швагрових заклинань негайно повернутися до Львова. Свеофантовим було простіше. Той добре знав Остапову вдачу. Поривався лише їхати з ним. Але Барбара відмовив. «Ти будеш потрібний мені у Львові. Довідайся все, що зможеш про Костаса і про те, навіщо він приїжджав до України. Зателефоную тобі ввечері з Каунаса». Епілог 22. Літак приземлився на Вільнівське литовище о 6-й вечора, і вже через годину мікроавтобус довіз Остапа до Каунаса. Барбара вирішив поселитися в тому ж готелі на околиці міста, звідки нагально виїхав два тижні тому. Цього разу його кімната на другому поверсі була зайнята, і Остап винайняв апартаменти напроти. Номер на дві кімнати з холодильником і телевізором Міг би видаватися навіть зручнішим, ніж уже знайома Остапові кімната напроти, але найбільшою вадою його нової оселі було те, що вона не мала ганку, того ганку, який нависає над садами, що пахнуть торішньою весною і з якого можна дослухатися, чи не заграє десь панфлейта. Такий ганок був у кімнаті напроти, яка зараз Остапові не належала. Барбара прочинив вікно. Низу в іграшкому дворику господар розставив столики під парасольками, але хоч година була вечірня, сьогодні ніхто не користався з його гостинності. Далі огляд був обмежений двома велетенськими грушами, і тільки у вузькому просвітку між ними виднілося шосе, а трохи далі, що схоже на недобудований корпус якоїсь фабрики. Барбара закурив, сів біля телефону, хвилин із 15 виловлював Феофантова по всьому Львову. Уже втративши надію з я зателефонував до Ельзи. «Шершеляфам, знайдеш те, що треба». Феофантов був, певно, добряче під мухою, бо язик його заплітався, а Остапові здалося, що він чує, як через телефонну трубку просочується запах алкогольних випарів. «Ти не пригадуєш, ми часом не домовлялися поговорити про Костаса?» кинув Барбара трохи роздратовано. «Спокійно, старий!» «Чи ти гадаєш, у мене марно вилили сьогодні літру литовського лікеру? Так що маленький портрети Костаса я тобі намалюю». Феофантов зробив паузу, мабуть, для того, щоб сорбнути каву зорнятка і продовжив куди бадьорише. Загадка Костаса полягає в тому, що ніхто не знає, звідки він виник. Півроку тому про нього взагалі не було чути. Він протаранив редакції газет після гучного скандалу з нафтовим терміналом у Клайпаді. У березні цей термінал закрили на ремонт, незважаючи на те, що Росія планувала за три весняні місяці перепомпувати через нього 6 мільйонів тонн нафти до Європи. А тиждень тому цей термінал почав помпувати у зворотньому напрямку. Російські нафтові компанії кинулися з'ясовувати, хто закоркував їм вихід у Балтику – і виявилось, що якась непородиста фірма, яка до цього торгувала малими партіями бензину, яким чином скупила контрольний пакет акцій компанії, що володіє клапецьким нафтотерміналом. Усе це розповіли мені литовські підприємці, котрі продають в Україні нафтопродукти і п'ють литовські лікери. А от мої колеги, литовські журналісти, копнули глибше і рознюхали, що ця ж фірмочка вже скупила контрольний пакет акцій єдиного в Литві нафтопереробного заводу, майже як є. І будує нові поблизу Каунаса і Паневежеса. Власник цієї фірмочки наш із тобою друг Костас, а називається фірма Костойл. Це ще не все. Костас має інтерес і в Україні. У Полтаві він купив фабрику будівельних матеріалів, а у Львові завод залізобетонних виробів. Обидва підприємства працюють на його нафту. Костас перевозить величезні бетонні блоки з України до Польщі залізницею, а з Гданська до Клайпеде морем і будує з них свої нафтопереробні заводи. Я не знаю, як він рахував, але виходить так, що це йому нібито дешевше, ніж купити бетонний завод десь у Литві». А можливо, він посварився з литовською будівельною індустрією. А ще Костас має мережу автозаправних станцій по всій Литві. Крім того, він явно займається політикою, це вже спостерегли, але ще недостатньо вивчили, оскільки Костас ускочив у неї як голий у кропиву. Кажуть, він контролює третину литовського парламенту, антимонопольний комітет і має своїх людей в уряді. «Поки що все, подзвони до мене о 12-й, будеш знати більше. Ти справді впевнений, що мені не треба їхати до Литви? Не треба, принаймні доти, доки Костас матиме бетонний завод у Львові. Розумію, я ще подзвоню, а я не сумніваюся». Барбара викликав по телефону таксі. Уже сідаючи в авто, спіймав себе на тому, що не відає гаразд, куди їхати. «Ви знаєте, де мешкає Арвідас Костас?» – запитав. «Я знаю, де мешкають сто арвідасів-костасів. Що робить той ваш Костас?» – нахмурився водій. «Продає бензин. То він проживає у Вільнюсі. Але ж він будує десь під Каунасов нафтопереробний завод. Вам йдеться про те, де зупиняється Костас, коли приїжджає до Кануса. Завезте вас туди?» Остап на хвильку замислився. «Ні, не треба. Спочатку підвезіть мене туди, де будується його рафінерія». На превеликий подив Барбари їхали вони не більше, як хвилин сім. Остап одразу пізнав недобудовану фабрику, котру бачив здаля поміж гіллям груш з вікна готелю. Великий шмат пустиря неподалік від міста був оточений високим муром, але на під'їзді до нього видно було здоровенний залізобетонний кістяк, навколо якого метушився з десяток вантажних кранів. Кілька вже закінчених будівель розташувалося поблизу колоса. «Скажіть, чи давно будують цю нафтопереробку?» – спитав Остап. «Три місяці тому тут був пустир, на місці покинутої росіянами військової частини. Чи можна за три місяці звести такого велета?» Барбара найняв віри. «Будують вдень і вночі. Я не бачив взагалі, щоб хтось виїжджав звідти. Таксисти кажуть, що господар змусив будівельників підписати умови, за якими вони можуть покинути територію заводу лише по закінченні контракту. А де в'їзд на будову? Взагалі-то я не чув, що туди хтось виїжджав на таксі, але якщо панові потрібно, то будемо шукати. Проїхавши трохи головним шосе, Литовець звернув на бічну дорогу, що вела в напрямку рафінерії. Прослизнувши між двома пагорбами, авто пронизливо завищало гальмами і зупинилося, мало наскочивши на мур. Далі їхати не було куди. Дорога щезла під бетонною перепоною. Очевидно, що в цьому місці була брама, але ще очевидніше було те, що плечем вона не відсувалася. Барбара вийшов із машини. Уже сутеніло, але ще можна було зауважити абсолютну відсутність будь-яких там дзвінків, перегорних пристроїв та інших засобів порозуміння з брамою». Зате Брама явно мала засіб спостереження за прибулими і інтенсивно його використовувала. Остап не сумнівався, що бачить очко вмонтованої в бетон-відеокамери, яке, здавалося, з цікавістю його розглядала. Тому Барбара вирішив вдати, що він тут випадково. Їхав собі на море, а раптом там з гори на дорогу, гепнулася нафтопереробка. «Вертаємося», – сказав він водієві. «Його там немає. Може завезти вас до його домівки?» «Завезіть!» Якоюсь хвилини Барбарі здалося, що він переглядає відеокасету, на якій відзнято його двотижневої давності вечір у Каунасі. Ось хтось скотився на шосе, обдетий колючками терену і вимащений соком молодої зелені. Це він, Барбара. Серце його колотає десь у горлі. Він намагається не виречувати очі, але таксист добре бачить, що Барбара щойно з кладовища, де під землю зійшов дідуган з панфлейтою». Таких, як він, схожих на молодих вампірів, уночі в машину не пускають, але йому милостиво дозволяють сісти, бо так запрограмовано і документально підтверджено на відеокасеті. Таксі пірнає в лабіринт возеньких фуличок і, попетлявши, трохи притискається до тротуару, бо назустріч суне крутий з увімкненими дальніми фарами і вибухами музону в динаміках. Тепер має з'явитися вона, пройти поруч спокійною ходою. І цього разу Барбара не дасть їй зникнути. Але чому ж так довго вулиця залишається безлюдною? Це не та касета, кричить Остап. Приїхали, заспокоює його таксист. Що? Віла Костаса.